Я знаю. Ви вже були у Франції? Ні. Якщо повернетесь, то дістанете 6 місяців в'язниці. Ви знаєте це? Знаю. Я подбаю, щоб вас вислали якнайшвидше. Це все, що я можу для вас зробити. У вас є гроші? Є. Добре то оплатите проїзд до кордону свій і того поліцая, що супроводитиме вас. Він кивнув головою. Можете йти. Ми повинні повернутися на якийсь певний час? Спитав радик-службовця, що вів його назад. Ні, не сказано на коли. Просто маємо повернутися, коли вас відпустять. А що? Ну, «Я б хотів випити чарку-аперитиву», – службовець глянув на нього. «Я не втечу», – мовив Равік, і, витягши з кишені двадцять франків, пом'яв їх у руках. «Гаразд, кілька хвилин не мають значення». Вони доїхали на таксі до найближчого бістро. Кілька столиків вже стояли на тротуарі. Було холодно, але світило сонце. «Що ви питимете?» – спитав Равік. «Амерпіконно. У цю пору дня я більше нічого не п'ю. А я візьму велику чарку коньяку. Без води». Равік сидів і дихав на повні груди. «Повітря! Яке воно може бути приємне!» Навіть дерев уздовж тротуару блищали темно-руді бруньки. Пахло свіжим хлібом і молодим вином. Офіцієнт приніс чарки. «Де у вас телефон?» – спитав Равік. «У середині, праворуч біля туалету». «Стривайте!» – почав був службовець. Равік тиснув йому в руку двадцять франків. — Вже ви не розумієте, що я маю зателефонувати Дані? Я не вшиюся, можете піти зі мною. Ходімо. Службовець недовго вагався. — Ну, добре, мови він і підвівся. — Зрештою, всі ми люди. — Джоан? — Райвіку, боже мій, де ти? Тебе звільнили? Скажи мені, де ти? — У бістро. «Не жартуй, скажи правду, де ти?» «Ну, я й кажу правду, в Бістро». «Де? Ти не у в'язниці? А де ж ти був весь цей час? Той Морозов? Усе так і було, як він тобі розповів. Але він не сказав, куди тебе діли, я б негайно...» «Тому він тобі й не сказав цього, Джоан, так краще». «А чому ти телефонуєш з Бістро? Чому не приїдеш сюди?» Я не можу приїхати. Не маю часу. Насилу умовив поліцая на хвилину затриматися тут. Джоан, найближчими днями мене вишлють до Швейцарії. Равік глянув крізь шибку. Службовець, прихилившись до прилавка, з кимось розмовляв. Я негайно повернуся. Він трохи почекав. «Джоан, «Я їду до тебе, негайно їду. Де ти?» «Ти не встигнеш. До мене їхати півгодини, а я можу ще побути тут лише кілька хвилин». «Ну, затримай, поліцая, заплати йому. Я можу привезти грошей». «Нічого не вийде, Джоан», – сказав Равік. «Так буде простіше і краще». Він чув у трубці її подих. «Ти...» «Ти не хочеш мене бачити?» – нарешті спитала вона. «Тяжка мить. Не треба було дзвонити», – подумав він. «Хіба можна щось пояснити на відстані, коли не дивишся одне на одного?» «Я нічого так не хотів би, як побачити тебе, Джоан. «То приїдь! Приїдь разом із поліцаєм!» «Не можна! Я мушу кінчати». Скажи мені ще швиденько, що ти тепер робиш? «Що? Я тебе не розумію». «Як ти одягнена? Де ти?»